Ранок був майже бездоганний. Вийшовши з бару, я відчув, наче увійшов в одну з тих відретушованих фотографій, які зазвичай бувають фоновими заставками в комп'ютерних моніторах. вулиці з картинно-старезними сільськими хатками, що тікають вдалечі, переходять у зелені поля, всипані гострими валунами. А над цією іделічною картиною мчать прутконогі білі хмаринки. Та за всім цим над будиночками, полями та вівцями, розсипаними по Пасовицьках, немов шматочки білої вати, я бачив язики щільного туману, що лискали далекий кряж, там, де один світ кінчався, і починався другий, холодний, вогкий, позбавлений сонця. Я перебрався через кряж і потрапив під невеличкий дощ, вірний собі, я забув взути гумові чоботи а стежина досить швидко перетворилася на глибоку стрічку багнюки. Але вирішивши, що краще намокнути, аніж повертатися за чоботами, та двічі за один ранок видиратися на пагорб, я накинув голову від дощу, що плювався водою в обличчя, і потопцював далі. Невдовзі я пройшов повз кошару, де віднілися розмиті обриси овець, що скупчилися, аби зігрітися а потім крізь болото, тихе і лиховісно примарне. Мені пригадався отой 2700-річний мешканець Кернгольмського музею, і я подумав, а скільки ж таких, як він, передчасно померлих, ховають ці болота і поля? Скільки ж таких, як він, віддали своє життя, прагнучи потрапити до раю? На той час, коли я дістався до дитячого притулку, те, що починалося як звичайний дощ, перетворилося на справжнісіньку зливу, тому я не мав часу вештатися у здичавілому і зарослому дворі будинку, вдивляючись у його непривітні форми. Не мав часу лякатися прорізу з вибитими дверима, який немов проковтнув мене, коли я пройшов у нього. Не мав часу звертати надмірну увагу на те, як злегка прогнулися під моєю вагою дошки. На бухлі від дощу в коридорі. Я викрутив сорочку, повертів головою, струшуючи з волосся воду. А коли висушив себе, як зміг, а зміг я небагато, то взявся за пошуки. А що шукати? Коробку з листами? Ім'я мого діда видряпане на стіні. Це видавалося вкрай нереальним Я блукав, риючись у купах розкиданих газет і зазираючи під столи і крісла. Мені здавалося, що я ось-ось натраплю на якусь жахливу картину, кубку сплетених кістяків у обгорілій одежі. Та все, що знайшов, це кімнати, що стали частиною довкілля зсередини більше, аніж зовні, бо волога, вітер та нашарування грязюки урівняли їх. Оглянувши перший поверх, я дійшов висновку, що шукати тут більше нема чого. Тож я повернувся до сходів, знаючи, що цього разу таки доведеться ними скористатися. Тільки куди? Ось питання. Нагору чи вниз? Найголовнішим аргументом проти того, щоб йти нагору, була обмежена кількість варіантів швидкої втечі. Від лютих волоцюх, що оселилися тут без дозволу вовку лаків та інших непривітних істот, яких малювала моя розбурхана фантазія. Власне, варіант втечі був один – викинутися з вікна горішнього поверху. Спуск до підвалу теж пов'язаний із проблемою втечі, до якої, втім, додавався ще один несприятливий чинник – темрява, а ліхтарика з собою я, звісно, не прихопив. Тож, залишався один варіант. Іти нагору. Східці протестували проти моєї ваги, какофонією скрипів та стогонів, але вони витримали, і те, що я знайшов на горі, порівняно з розбомбленим першим поверхом, скидалося на капсулу з посланням до прийдешніх поколінь. Розташовані вздовж коридору зі шпалерами, що частково відпали від стін, кімнати збереглися у напрочуд доброму стані. Хоча одна чи дві з них уразила плісняла в тих місцях, де крізь розбиті шибки потрапляла дощова вода, решта містили багацько речей, котрі, якби не шарпи люки, можна було б назвати цілком новими або майже новими крита цвілю сорочка, недбало кинута на спинку крісла, дрібні монети, розкидані по нічній тумбочці. Легко вірилося, що все залишилося так. Як покинули діти, наче в ніч їхньої загибелі час зупинився. Я ходив із кімнати до кімнати, іначе археолог досліджував їхнє вміст. Ось вкриті цвіллю іграшки в коробці, ось олівці на підвіконні, їхні кольори зблякли під сонячними променями впродовж двадцяти з гаком тисяч днів. Ляльковий будинок з ляльками всередині. Такі собі довічні в'язні в іграшковій тюрмі. У скромній бібліотеці багаторічна волога вигнула полиці у криві посмішки. Я провів пальцем по збляклих корінцях, наче роздумуючи, а чи не витягти якусь книжку і почитати. Там були класичні твори на кшталт Пітера Пена та Потаємного саду. Історії написані авторами, про яких забула історія а ще підручники з латини та грецької. У кутку скупчилися старі парти. Я збагнув, що колись тут був шкільний клас загиблих дітлахів, де їх навчала пані Сапсан. Я спробував розчинити важкі стулчасті двері, натиснув на ручку, але вони не піддалися, бо розбухли. Тож я розігнався і гепнув їх плечем. З різким вереском вони розчинилися, і я з розгону гепнувся до лілиць на підлогу наступної кімнати. Піднявшись, обтрусившись і обдивившись, я збагнув, що ця кімната могла належати лише пані Сапса. Вона скидалася на кімнату в замку сказки про сплячу красуню, вкриті павутиною свічки у настінних канделяках туалетний столик із дзеркалом та кришталевими пляшечками, велетенське дубове ліжко. Я уявив її в оту останню ніч, як вона вибирається з-під ковдри посеред ночі під завивання сирен, як збирає заспаних дітей, як вони хапають свої пальтичка та хутко спускаються вниз. Тобі було страшно? – подумки спитав я дідин. Ти чух наближення вітаків. У мене виникло химерне відчуття, наче за мною хтось стежить. Здавалося, діти й досі тут, збережені, як у той болотний хлопець у стінах цього будинку. Я фізично відчував, як вони віддивляються за мною зі шпарин та дірок, схожих на дупло. Я поволі прийшов до наступної кімнати. середину з вікна лилося слабке світло. Відсталі від стін пелюстки зеленувато-блакитних шпалер схилилися над двома маленькими ліжечками і досі застеленими вкритими пилюкою покривалами. Чомусь у мене виникла впевненість, що саме в цій кімнаті мешкав мій дідо. Навіщо ти мене сюди послав? Що ти хотів, щоб я побачив? Раптом я помітив дещо під одним із ліжок і став навколішки, щоб краще роздивитися. То була стара валіза. Це твоя валіза, це її кніс до поїзда, попрощавшись зі своїми батьками і зі своїм першим життям, яке швидко зникало вдалині. Я витягнув ту валізу і став смикати її потерті шкіряні застібки. Вона відкрилася легко. Але, окрім виводку засохлих жуків всередині, нічого не було. Валіза виявилася порожньою. Я теж відчув себе порожнім та химерно важким. Наче планета оберталася надто швидко, різко збільшуючи силу тяжіння. І ця сила притисла мене до підлоги. Раптово виснажений, я сів на ліжко. Напевне, його ліжко. І сам, не знаючи чому, розлігся на запиленому покривалі і витріщився у стелю. Про що ти думав ночами на у цьому ліжку? Тебе також мучили кошмари? Я заплакав. Коли загинули твої батьки, ти про це дізнався чи ні? Ти відчув, що їх не стало? Я заплакав сильніше. Я хотів. Але не міг зупинитися. Я не міг зупинитися, тому подумав про лихе й погане. Я накручував та накручував себе доти, поки не розридався так, що мало не захлинувся власними слізьми. Я подумав про своїх прабабу та прадіда, про те, як вони помирали з голоду. Я уявив собі, як їхні змарнілі тіла заштовхують у топку крематорію, бо люди яких вони навіть не знали, люто їх ненавиділи. Я уявив, як діти, що мешкали тут, спопилилися або розлетілися на шматки, бо байдужий пілот натиснув на кнопку. Я подумав про те, як мого діда розлучили з його родиною, про те, як він виріс, не знаючи батька. І от тепер я страждаю від гострого стресу та кошмарів. Лежу тут, сам, один, у напівзруйнованому будинку і гірко ридаю, заливаючи нікому непотрібними слізьми щоки і сорочку. І все це через лихо, яке сталося сімдесят років тому, і яке передалося мені. Наче спадкова хвороба разом з отими потворами, котрих я не міг здолати, бо всі вони померли, і тому їх вже не можна ані вбити, ані покарати, ані хоч якось стримати». Мій дідо хоч мав можливість вступити до війська і воювати проти них. А що ж робити мені? Коли плач скінчився, у мене загупало в голові. Я заплющив очі, сильно потер їх кулаками, щоб хоч на мить вгамувати біль. А коли знову розплющив їх, то побачив, що з кімнатою сталася чудесна переміна. Крізь вікно світив один єдиний Промінь сонця. Я встав, підійшов до тріснутої шибки і побачив, що на дворі і дощло, і світило сонце. То був метеорологічний парадокс, стосовно назви, якого й досі точилися суперечки. Наприклад, моя мати, хочете вірте, а хочете ні, називала його не інакше як сиротинські сльози. Раптом мені пригадався варіант назви, якого дотримувався Ріки. «Чорт дає чортів своїй дружині!» Я розсміявся, і мені трохи полегшало. І тут, в плямі сонячного світла, яке швидко блякнуло, я помітив те, чого не помітив раніше. То був великий чемодан, чи то його край, що стирчав з-під другого ліжка. Я підійшов і відсунув покривало, яке затуляло більшу частину чемодана. То був великий корабельний чемодан, застепнутий на гігантський і ржавий замок. Не може і цей бути порожнім, подумалося мені, бо порожні чемодани не замикають гігантськими навісними замками. Я майже чув його крик. Відімкни мене, я повен таємниць!